Hálom! A légióból megszökött egy térő fejdisszel, amelyben négy igen értékes rubinkőből álló rejtély maradt. Ahogy ott hasalt, egy jótékony, eltakaró számom mögött látta menetelni a légionáriusokat. Az élikön Geri Cooper. Egy oszlopot tart a kezébe. Ő viszi a menetoszlopot. Nagyon meleg van, kiveszi hónalól a hőmérőt. 38.5. A sivatag állandó porállománya felé is szállunk. Rossz nézni. Most eltűnnek a katonák. Johnson rohant. A lovát keresi. Ott látja az oázis pálmájának dőlva a sejket. Mellette Evelyn. Körülötte nyolc marcon a detektív munkában. Az egyik nagyítóval nézi a homokot, a másik új lenyomatokat ragaszt egy bélyeg albumba, és Evelyn a géplakatossal verekszik. Johnson mint egy ember rohanoda. Gyerünk, elő a koltal, a mindenségit! Egyik kezébe a lasszó, másikban a kolt, harmadikban a légió híres kéköve és egy könnyű gyors tüzelőgépfegyver. Van még nála egy élesre fent szombréró, de ezt elteszi későbbre, ha másképp nem bírna velük. Oda toppan eléjük. Felszólítom önöket, hogy minden jelenlévő tartsa fel a kezét, ellenesetben nem állok jó testi épségükért. A sejk és a mellette álló légiós őrmester hóhérhúzó mosolyával meg sem féle Miféle viccek ezek? Szól végre a sejk. Itt senki se fogja feltartani a kezét. Ez esetben tüzelek. Ne nevettesek ki magát, mondja mosolyogva a, a géplakatos, egy perce sem szakítva félvedül lakodását. Ez itt a szahara, ahol ismeretlen fogalom a hands up, a g-man és a gangsterizmus rendszere még bevezetésre szorul. Ergo senki sem tartja fel a kezét. Itt nem tudják, hogy ön halálosan fenyeget, hanem azt hiszik, hogy tornatanár. És nyugodtan elrabolja Evelyn. -t. Most valaki a fülébe súgta. Azt kell mondani, halt, fixez! Boldogan ordít. Halt, fixez a mindenségét! Fixez vagy lövök! De mi ez? Hol van? A far cselítségek közömbösen ődön körülötte, és Gordon a serif azt mondja. Mit idegeskedik? Ezt mi nem értjük. És mi az ott a kezébe? Egy ponyár van nála, és ahogy körülnéz, látja. Ez itt ne vada. Távol az alkonyatban hófőttek eselyük szállnak. Több, mint lidész nyomás. Légionárius egyenruhában állott. Mindenki körül járja, mert azt hiszik, hogy vándorcirkusz érkezett. És távolról Evelyn sikoltása hallatszik. A házban van. Jobb kezével klokautója a sihedere arcú serifet, aki egy Virginia Bal kezével torkor ragad egy-egy embert, és beruhan. végig a hosszú folyosón. Olajfestésű falak. Az egyik ajtónál ezál kívül. Scotland Yard. Elrabolt hölgyek osztálya. Beruhan. Egy pepita sapkású teját főz és pipázik. Sasorra van, és széles álla. Evelin! Liheggyi a fiatal ember. Sajnos, mondja Edlington főfelügyelő, amit látja, teját főzök, tehát a nyomozás hol jutott. Kérem, egy terepszínű géplakatos elrabolta. Tudok róla, legintett, aztán hegedülni kezdett. el uram, ez a legjobb kikapcsolódás. Ha fáradt vagyok és hegedülök, utána nyomban elalszom. Mit állapítottak meg? Erre nem terjeszkedett ki a nyomozás. Magával hozta az új lenyomatokat? Hidegesen a zsebében nyúlt, de csak egy lasszó volt benne, Továbbá a Szahara-hegy és vízrajzi térképe. Ez Morton műve, mosolyogott a detektív. Ugyanis sikerült kinyomoznom, hogy a Szaharában nincsen se hegy, se víz, tehát ez a térkép hamis volt. A halál képletét ezek szerint nem vehették el Evelintől, és lehet, hogy egy másik nagy hatalom szerezte meg. Ön minden esetre tartsa titokba, hogy nem tud semmit. Egyetlen láncem hiányzik, csak, és hónap reggel lecsapok rá. Addig nem tehetünk semmit. Menjen vissza a cirkuszba. John tudta, hogy a koboly ruhája megtéveszti Eddington, hiszen ez a végzete. Mindig mást mond és másképp öltözik. Hiába, barátom, mondta a főfelügyelő, és kiállított egy elfogató parancsot. Aki nem ismeri a játékszabályait, az nem boldogul. Látja, ezért tartóztatom le magát. Ügyesen kezelő a lassút, de a első elsőrangú tevékre van szükség. És hiába kapkod most a koltjához, az katlandiárdon csak áruhász cinkosok segíthetnek magán. Mielőtt felücsödött volna, vitték bilincsekben. Kanyargó hosszú folyosókon végig, koffboly mellén a légióbecsület rendjével, fején Pepita sapkája és Bertillon rendszere a mellén zsebébe. A rendőr váratlanul a fülébe súgja. Ne féljen, én a cinkosa vagyok. Nenni volt csikos rendőri ruhába, egy nagy sikerű revűből. Ha arra érünk, sukta gyorsan, forduljon jobbra, ott nyílik egy csapóajtó, és mondja el a három betűjét, mert van már betűje, szereztem magának, nem is kettőt, hármat. Szóval hogy hívnak? S, o. S. Johnson. Finom, mi? Most ugorjon. Ha eltalálják, tegyen úgy, mintha nem történt volna semmi, és fusson tovább. A lány taszított egyet rajta. Sötétbe zuhant. Lövések villantak. Durranás, riasztó csengő. Lehet, hogy a bankpálcér termét eláraszták vízzel. A csap ajtónak zuhan, és a tálca és a pohár csörömpölve esett a földre. Felébredt. Menni állt mellette lihegve, miközben álmából felriött, lesodorta a tálcát. – Jaj! – léhegett a lány. – Küldtek választ. Nézze, milyen nagy levelet! Ekkor már ott volt Mr. Hoggard is, hogy tiltakozik helységének lerombolása ellen. De nem tette. Senki sem tett semmit. Nem szóltak és nem mocantak. Lélegzetet is csak későbben vettek, végszükségben. A borítékból harminc ezer dollár budjant ki, és oda esett az asztalra. Harminc? Ezer? Harminc ezer. Nagy Isten! Nagy Isten! hebegte a lány, és Z. H. Marlow halkan felhördült. szó ez Johnson végignézett magán. Bizonyos volt benne, hogy ruhába van, és ez egy újabb lidés nyomása az álomnak. De nem, valóság volt. Ez a Hellor magazin cégjelzése és borítékjában érkezett. Hogart fejrúgásán görcsös nyilalás futott át mintha a riasztó csengő szólna, hogy összecsődítse az organizmus minden csepp energiáját. Uram, szólt remegő hangon, és keze is reszketett. Nálam ilyesmit csak írni lehet. A valóságban én ezt nem hagyom. Tessék a hamis pénzt elvinni. Miért volna ez hamis pénz? Ha igazi, akkor annál rosszabb. Kérem, tessék távozni. Martin, törölj el az asztalról ennek az úrnak az új lenyomatait! S.O.S. Johnson már ment az esti utcán, és mellette hasonló szamnabul állapotban lépegetett nenni, színű hajával, világos kék szemével, lelkendező diadalérzésével, és csak nagyon fiatal, vagy egészen szerelmes emberek külön istene lehet olyan gondos, hogy ezt a kettőt nem tiporta el minden utca kereszteződésnél négy vagy öt autó. Istenem! Ezt mondogatták, és elérték a külvárost, és megint a belvárost. És tértük, már remegett a fáradtságtól. Éhesek voltak, szomjasak, fáradtak, és 30 ezer dollárostól tanácsstalanul, hogy mit tegyenek, kínjuk kellem, de olyan boldogok voltak, hogy semmi jó nem jutott az eszükbe, illetve csak jó, de semmi praktikus, ami különben jellegzetes kísérő tünete a boldogság állapotának. Végül mégiscsak leültek egy külvárosi büfébe, ahol olajszak volt, Rossz maradék ételek, ázott sofőrbundák, orcsó italok, és komisztohány szagegyvelege, De a boldogság és a mámoros állapot ilyen megrendíthetetlen beton alapján. Itt is csak mosolyogtak, lihegtek és álmodtak, és azt mondták egyre Istenem, Istenem. Amikor ezt a helyiséget bezárták, tanácstalanuláltak álltak az utcán. Haza mondta a fiú. Nem. Rázta meg a fejét a lány, és narancszínű szálak, széthulló könsziporkák villogtak az arca körül. Menjen Evelinhez! Neni, nem akarok Evelinhez menni. Én már akkor is gyenge voltam az öngyilkossághoz, akkor is erős voltam az élethez, amikor először odaállt mellé. Nem érdemes folytatni. Ez a két ember rajtaütésszerűen egymásnak ítéltetett. A sorsnak az a stratáliális eljárása, amelyet szerencsének neveznek. Az a mítikus elem, amely, ha a két idegen embernek egy közös helyzetben megjelenik, úgy egymáshoz kényszeríti őket, azzal az ellenállhatatlan teremtő műfajjal, mely a mese és a metafizika közötti átmenetében a legparancsoló és úgy hívják, hogy legenda. Most teljesítette a közösségüket. S.O.S. Johnson megalapította családját és könyvkereskedését. Naniga Vége. Illetve